Як вона тоді летіла вниз і кричала від страху, вирощала, вдарилась до розмаху об госту стіну води і пішла вниз. А за нею вже летів у воду той режисер – Людебург. Тут біля берега глибоко, однак треба пролетіти трохи далі. Чи навпаде вона на пісок? Ні, тут навіть не пісок, а прибережна галька. Гаразд, вона просто попливе. Та омі збігла вниз, скинула халатика і голяком війшла в воду, яка виявилась і справді дуже теплою. А як же? Південь Франції, кінець червня!» Таумі попливла, пливла легко. Мейнула божевільна думка. пливти до яхти. Гола? Нехай. Їй не звикати до скандалу. Таумі плевла далі й далі. І тут відчула, за якихось сто, а може менше метрів від яхти, що морська течія відносить її кудись у бік. Спроба опиратись нічого не дала. Таумі закричала, намагаючись привернути увагу людей на яхті, або хоча б он на тому кораблі дарма, звуки пострілів оглушили її голос. Таомі була доброю плавчинею, неабиякою і досвідченою. Вона знала, що з течією ліпше не боротися. Так швидко знесилиш себе. Вона лягала на спину і віддалась на волю води в долі. В якийсь момент відчула, що засинає, Далі феєрверк, стихали звуки, а світанок над морем простинав ніч. Розбивав темряву на скалки все дужче і дужче, небо ставало синім і намагалось зазирнути у вічі вродливої дівчини, що гойдалася на хвилях. Та вона вже спала в сні, летіла з високої-високої скелі, її тіло ставало тілом птаха, а руки крилами, тіло роздвоїлось, потроїлося, й ось уже десятки птахів Таумі летіли надборем. «Котра із них насправді я?» – подумала Таумі. «Таумі!» – кричала чайка, що летіла над птахами і добув голос матері. «Мамо!» – але Таумі кричала, а тільки шепотіла. Солодка усмішка блукала на її ледь припухлих хвостах. «Мамосю!» – шептала щаслива Таумі. Птахи, що народилися з її тіла, розліталися в різні боки. Уже не чути було звуки фейерверку. Море пригортало тіло сонної Таумі солоними хвилями, зборуненими ранковим бризом. Її підібрали двоє французьких рибалок, котрі рано вранці вийшли на своєму човнику море. Гляньте, дядьку морісь, русалка!» – сказав молодший років двадцяти. «Справді русалка, фея!» «Ти нічого не пив? Чи з вечора не протверзів?» «Та не пив я, не пив, сердито!» – сказав молодший. «Справді дівчина!» Нарешті Таумі помітив і старший. «Ну, кралечка, шоколадка, гола-голісінька, чи жива?» Вже виловлена таомі і все ще на півсні, сні. Встигла наковтатись води. Почула розмову французькою, яку знала, хоч і не так добре, як англійську, бо встигла забути з часу їхньої втечі з гаїті. Роби масаж, Леоне. Вода повинна вийти з легень. Дихає. А вже ж дихає, інакше б не була теплою. Боєзко торкнутися, красива холера. Може кінозірка? Десь я її наче бачив. «Напевне, з тих, що в ніці живуть, на дорогих віллах. Ну, туди відвеземо. А може, у мене вже встає. Ніколи не мав таких краличок. Поласуємо і за борт, га, дядьку Морісе. Певно ж, і вам ще хочеться, а тут такий улов, ви ж... Не доріг, Лео, я сидів, та сидів за крадіжку, але ж не за вбивство і зґвалтування. Шкода» та глибнула правим, потім лівим оком. Побачила обвітрені, загорілі прості обличчя Старшому за 50, а молодший зосім щеня. Тільки погляд мав шкодливого кота. Невже справді миг би зґвалтувати і вбити? Чи бравує, смоктунець? Признаватись ще ні, що вона знає французьку. Прикрийте мене, попросила спочатку англійською, а потім таки французькою. Старший прикрив її своєю старою шкіряною курткою, що смерділа потом і рибою. Здалеку долину вревш сирени. Як згодом виявилось, тривогу підняла її охорона. А потім до поліцейських катерів долучилася і яхта Костянтина Браннікова. Стомлена Тагомі попросила поліцейських з морського патруля доставити її на цю яхту. Морісу ж вона сказала, що купує його куртку за тисячу євро. Ще випише чек на 10 тисяч, як нагороду за поритонок, за однієї умови. Цьому молокососу Леону дістанеться лише 100 євро. Все ж саме він дістав її з води. Найбільше він не заслуговує. У відповідь Леон, який чув її гнівну тараду, блимнув темно синіми очима. Так у старій шкірянці вони постали перед очима Кості. Перед захопленими очима захопленого Кості. Від куртки на Таумі віяло, наче з далекого-далекого часу, грубою чоловічою силою, духом, що і лякав її, і притягував. Від Костянтина Браннікова, зотягнутого в яскраво-білу, аж сліпучу ляну сорочку, пахло дорогущими парфумами. «Ви задоволені, Костя?» – спитала Таумі і зовсім по-дитячому поскаржилась. Я заснула на хвилях і ледве не загинула, майже потонула. Віднині я буду вас охороняти». Пообіцяв Костянтин Бранніков. У його розкішній каюті він підніс Таомі гарного кольорового халата. «І хто ж його одягав до мене?» – спитала Таомі ревниво. «І це був голос кішки, котра ледь ледь, але випускає кихтики». «Ніхто?» – відповів Бранніков. «Це правда, Таумі?» Того ранку яхта російського мільярдера повернула на схід. Їх чекала подорож Середземним морем, захід у Тоніс і на Мальту, екскурсія на руїни деревнього Карфагену і огляд католицького монастиря в Ла-Валетті. А головне – жаскі ночі під південними морськими зорями. Бранніко виявився вмілим коханцем. Силою він поступався хіба що боксеру Джиммі Мейсону, чи одному з перших охоронців за одною коханцю ще молодої модельки – Говарду, який згодом загинув у вуличній бійці. Але Костя перевершив і їх, і ще багатьох чоловіків у здатності бути сильним і водночас ніжним. Сувора гідна ніжність, ось як визначила це Таумі. Після тижня морської мандрівки заходили ще в Сиракузи і на Кріт. Яхта приштарготувалась в Олександрії. І хоч Таумі і вже двічі побувала в Єгипті, цього разу все було особливим – і екскурсії до пірамід, і до знаменитого храму в Луксорі, і вздовж поднійлої купання в Червоному морі. Таумі відчувала, вона не просто черговий раз втяглася в пригоду, а по-справжньому закохалася. Костя розповів, як він, прагнучи, аби дружина не почувалася ущербною, виділив їй окремий бізнес, торгівлю з окремою нерухомістю, як Наталя захопилася і вже стала ревниво ставитись до здобутків чоловіка, як вони дедалі більше віддалялись одне від одного. Усе було б добре, якби не кілька дзвінків. Хтось знущальницький, голос інший кожного разу, бажав їй приємного відпочинку, розваг відпочинку, розваг перед відповідальним показом, літнім фестивалем мод в Іспанії, на курорті «Костансон-дель-Соль», куди вона була запрошена – де мала бути примою показу в купальнику, в літній сукенці осінньому сенсаційному наряді.